Сам же Арей, величезним в руках потрясаюшись списом, То перед Гектором спереду йшов, То ступав за ним ззаду, вздрівши Арея. Увесь затремтів Деомед гучномовний, Як мандрівник безпорадний, Ідучи по широкій рівнині, Перед рікою зупиниться, що поспішає до моря, гляне на піну шумливу і швидко назад утікає. Так син Тідея сахнувся тоді і заволав до народу. Друзі, чого дивуватися з того, що Гектор божистий і списоборець відмінний і страху не відає в битвах? Завжди при ньому є хтось із богів, що загибель одверне. Отже, і тепер біля нього арей у смертній подобі. Тож до Троян, повернувшись обличчям, весь час відступайте, звільна, і не думайте навіть з богами безсмертними битись. Мовив він так, а Трояни все ближче на них наступали. Гектор убив уже воїнів двох на одній колісниці в ратному ділі умілих. Менеста із ним Анхіала. Жаль, теламонію їх, Еанту великому стало. Близько підбіг він до них, І блискучого списа метнувши В Амфія сина Селага, Попав, що майна мав багато Інив плодородних у песі, Але повела його доля втрою. Пріаму з синами його у війні помагати. Саме у пояс поцілив Еант його, син Таламона. Глибоко вниз живота увійшов йому спис довготінний, Важко звалився він на землю. Славетний Еант підбігає зняти озброєння з нього. Трояни ж немов блискавиці сипали гострі списи, його щит увібрав їх багато. Він же, ступивши п'ятою на вбитого, Мідяне вістря витяг із трупа, Інших же з пліч обладунків коштовних Зняти не міг, надто густо бо Сипались стріли навколо, Та й побоявся, щоб трояни Відважні його не затисли колом, Багато бо їх із списами навкруг наступало. Хоч і високий назріст, і могутній він був, і славетний, а відігнали його, і, відступаючи, він аж хитався. Так у жорстокім бою змагались вони між собою. А Тлеполема, величного і славного сина Геракла, доля всевладна тоді, сарпедоном звела богорівним. Щойно зійшлись вони, і близько один проти одного стали. Син і онук всемогутнього Зевса, що хмари збирає, перший тоді Тлеполем такими словами озвався. «Гей, Сарпедоне, лікієн пораднику! Що за потреба в битвах нездатному нітитись тут і від страху тремтіти. Бреше, хто зве тебе сином егідодержавного Зевса. Дуже далеко тобі із тими рівнятись мужами, що вдавнину ще за предків родились вічного Зевса. Саме такою була, повідають, Гераклова сила. Батько таким був відвагою сповнений лев'яче серце, отже приїхав сюди, задляконий він Лаомедонта, Лиш на шістьох кораблях. І з меншим за нашим загоном І зруйнував Іліон, І всі вулиці в нім обезлюднив. Ти ж боягузливий серцем І люд свій ведеш на загибель. Жодної з тебе троянам підмоги, Я певен, не буде. Хоч і прийшов ти з лінії, І хоч був би багато сильніший, Мною приборканий, все ж до Аїдових брам ти відійдеш.